А в нашій країні голів призначає президент. Отже, президенти звільняє. Хоча, які там вибори? Звичайна система обкомів. Чи хіба що змінилось, окрім гасел. А вісім років у продовженій залежності панував один. І все було його. Горілка, паливо, зерно, будівництво, тютюн. Тепер прийшов інший і забажав, щоб усе, що належало першому, стало належати йому. Бо йому було обіцяно. Різниця між ними нуль. Але новий був просто крутіший. І він був багатший. Він був так званий олігарх з великої літери, а наш – місцевий з маленької. Це і вирішило справу. Через кілька місяців все, що належало першому, стало належати другому. Ні, я не кажу тут про якусь там соціальну справедливість. То було б наївно навіть для мене. А гроші і все, що з ними пов'язано, крали, крадуть і будуть красти завжди. Але проблема не в тому, що крадуть. Крадуть скрізь. А в тому, що в нас крадуть багато. А знаєте, чого їм не вистачає? Відчуття міри. Цупили б хоча б вдвічі менше. Дивись, щось би вийшло. Кажуть – що нова голова запросила з старої голови за те, що вона не відпала 70 мільйонів нашими. Це чутки, але, гадаю, вони не безпідставні, бо стара голова їсть, пиячить, носить картузи та лається матюками, керуючи якимсь там заводиком у районі. Непоганий бізнес, влада. От і пнуться виродки». «Не дуже літературно виходить, так? Але ж я журналіст, я звик розповідати стислом. Чим коротша стаття, тим вона краще. Писати про такі речі в газетах не можна. Якщо хочеш взагалі писати, ходити, дихати», – казав я Лесі. «Журналісти продажні. Все правильно. Ми виконуємо свою роботу. Нам платять, ми друкуємо». Я наповнювався до неї двома почуттями – жорстокістю і ніжністю. Разом це називається жаль або кохання. В даному випадку це синоніми. Я відчував, як її перемелювали ті кам'яні млини сучасного світу. Потяг до нормального матеріального існування, який вирвався з кожної людини вісім років тому, бурхливою, мутною повінньо затопивши країну, і водночас в її очах жила якась дитяча жадоба до справедливості. Вона ще її шукала, то справедливості справедливісті, якщо не в собі, то в інших. І на мою біду знайшла все ж таки один бетонний стовпчик, що я забив посеред свого життя і прикрутився до нього міцним ланцюгом. Вона бісилася, бо саме в мені, як вона вважала, цього і не повинно було бути зовсім. Так вона вирішила з самого початку, і це було для неї аксіомою. «Журналісти продажні, і ти найгірший. Ти ходиш і смієшся з нас. Тебе цікавлять тільки гроші». «У цій справі так. А чому я повинен когось любити? Хіба я виконую свою роботу погано?» Леся запалила сигарету. «Ні, ти краще. Але поки ми збираємо підписи, їх перевіряємо», не спимо ночами, розвантажуємо машини з листівками, сидимо тут потім до ранку, робимо звіти до центру – вам за це платять. Я теж заплавив сигарету. Ми всі, Леся майже крішало, працюємо тут на одну спільну справу. Ми хочемо, щоб результат був позитивним. Я теж зароблю роблю для того, щоб виконати поставлене переді мною завдання. Хіба я, я погано працюю? Погано роблю свою роботу. Ми довго цілувались, потім вона плакала. А в двері грюкали, кричали, Лесю Сергіївну, ви тут, а вас викликає Петро Іванович, хутко, марно. Ми цілувались. Мені здалось, що я зазирнув до неї в очі і побачив, як там, десь далеко-далеко, на північних широтах ламається крига. Найефективнішою кодою було б, якби Леся, сидячи у мене на колінах, безсило сказала: Ти правий, наш претендент козел. Я подумав про це так невчасно, коли думати не варто було б взагалі. Може, тому Леся, сидячи у мене на колінах, безсило сказала.